Capitolul 1. Într-o seară de mai. Era într-o după-amiază însorită de mai. Prin grădin pomii își îmbrăcaseră haina de sărbătoare. Ciorchinii de flori roz-albe cu care se acoperiseră îi făceau să semene cu niște buchete enorme, pregătite parcă pentru sărbătoarea firii reînviate. În aer plutea mireasma îmbătoarea și suavă a florilor de cais, și de pretutindeni venea ca un zvon de negreită bucurie. Pământul se înveșmântase și el cu podoabe noi, zmălțat de covorul multicolor al florilor, ce păreau a da binețe lumii pline de voioșie, așa cum se îviseră cu corolele lor gingașe din verdele viu al ierbii. Și toate gângăniile minuscule ale câmpurilor și ale grădinii, în frunte cu boul domnului cel cu frumoasa lui haină roșie, ca o platoșă punctată cu negru, alergau grăbite în toate părțile după hrană, într-un zumzet abia auzit de neobosită vrednicie. De pretutindeni plante și gângănii, redeșteptate la viață nouă după somnul lung al iernii, păreau că prea măresc această primăvară timpurie și bucuria de a trăi, în timp ce se încălzeau în voie sub razele blânde și binefăcătoare ale soarelui. Aerul era pur, iar cerul azuriu de o limpezime de cristal. Mioara privi lung cu drag la pomii încărcați de flori și nu se putu împotrivi ispitei de a se duce să se așeze pe banca de sub cais pentru câteva minute ca să respire aerul îmbălsămat, să admire în voie frumusețea din jur. Soarele dădea în asfințit, învăpăind cerul la orizont. Era atâta liniște în grădină, acea liniște din preajma înserării, netulburată decât de ciripitul păsărilor. Dintre ele se înălțau trilurile neîntrecute ale privighetorilor, asemenea unui im de laudă și preamărire aduse firii. Și în acest amurg ce să lăsa încetul cu încetul, Mioara se simțea ca un fulg de ușoară și fericită, nespus de fericită. Sorbi aerul cu nesaț, respirând adânc și gândi, cât de bine și de plăcut este în grădină în faptul serii. Și copila privi din nou cu încântare în jurul. Acum văzduhul trecea printr-o întreagă gamă de culori, iar norii aburii care se adunau pe cer luau cele mai neașteptate înfățișări. Acii păreau cai ce se fugăresc, acii luau forma unor cetăți cu turnurile crenelate, tivite cu aur de strălucire a ultimei razeri, ce străbătuse înspre ele de la apus înainte de a pieri cu totul. Nici nu apusese bine soarele și iată că aici, colo, pe albastrul întunecat al cerului, apăruseră stelele ca tot atâția bumbi de argint sclipind cu scânteier umede. Răcoarea serice se lăsa os se pe mioara din visare, silindu-o să intre în casă. Se așeză pe canapea și început să repete la istorie pentru teză. Era singură, singurică în toată casa. Vraja întregii naturi reînviate să fi fost de vină? sau umbra nopții ce se lăsase pe pământ, învăluindu-l cu întuneric uide nepătruns, acel întuneric care transformă cele mai familiare dintre lucrurile ce ne înconjoară, dându-le un aer de mister, căci trebuie să vă mărturisesc că Miwara fu, în acea seară, martora unei întâmplări cu totul și cu totul neobișnuite. Deocamdată însă, după cum v-am mai spus, fata ședea liniștită pe canapea și repeta pentru teză la istorie ajunsese la lecția despre Ludovic al XIV-lea, regele Franței, căruia se zisese regele Soare. Și cartea vorbea despre bogăția și strălucirea de la curtea lui, despre înflorirea artelor, despre atâtea și atâtea castele pe care le avea, dar mai ales despre vestitul și neasemuitul Versailles, clădit de el. Versailles, cel mai strălucit, cel mai frumos, cel mai impunător dintre toate castelele Franței, dintre toate castelele lumii. Aci, Mioara își aminti că printre albumele aduse de mătușa ei Laura care fusese în Franța, trimisă în schimb de experiență, era și unul cu castelele din această țară. Sări printenă, îndreptându-se spre raftul micii biblioteci din camera tatălui, lua albumul răvnit și, întorcându-se iarăși în camera ei, început să-l privească atentă, cu nesați. Iată, la loc de cinste, vestitul chiar el, Mărețul Versailles, pentru care ea se dusese să ia din raft albumul și pe care acum îl privea uimită și nu se mai sătura admirându-l. Dar întorcând filele albumului, Mioar a văzut și alte castele și le citi numele cu mult interes. Amboaz, apoi Blois, Shomon, Chenonceau și vastul Chambord, despre care în album scria că ar fi având 450 de camere. Și Us, castelul atât de dantelat cu zeci de turnulețe și turnuri și înconjurat de păduri bătrâne de sute de ani, păduri de nepătruns. Us, cel atât de minunat, încât i-a inspirat scriitorului francez Charles Perrault, neuitatul baz frumoasa din pădurea adormită, după cum explică notița din album, bazm pe care Mioara îl citise cu drag de mai multe ori. Iată! Și iată! Oh, cât erau de frumoase! Încântată, Mioara întoarce filele albumului și gândul îi zboară răzleț. Departe! departe, în timp ce imaginația dă contur și viața acelor locuri îndepărtate, admirate de dânsa, cea atât de dornică de călătorii. Privind în album, vede parca Ievea castelele acestea cu oamenii care au trăit în ele, generații după generații, vieți care s-au scurs de-a lungul veacurilor pierind în negura veșniciei. Când citește cărți de istorie, Mioara uită de tot și de toate, retrăiește parcă vremurile măreției sau ale restriștilor, ale vitejiilor și ale atâtor înfăptuiri. Filele de cronică și falnicele clădiri ce au mai rămas străinicia lor învingând secoli, sunt martore neclintite ale timpului care s-a scurs neoprit în mersul lui necruțător și din nou gândul copilei alunecă pe nesimțite spre visare. Să poți călători în timp, să poți vedea aievea, atâtea și atâtea locuri necunoscute, își zise ea. Să trăiești farmecul neasemuit al călătoriilor în diferite țări, fiecare având altă înfățișare, alte obiceiuri. Dar mai cu seamă epocile trecute din istorie, să le retrăiești, să poți cunoaște oamenii care au viețuit altădată și fără să-și dea seama aș opti visătoare, cât aș fi de fericită să pot călători în acele vremuri de mult apuse.